Interpretasio Centroa da musheo bat bezala, baina ez da obiekturik... Obiektu historik hori presentatzen, eta espozaketa bat, egonen dena denbora guzian, bankan mehategiena bat dena bezala, eta sedea e da, Baxe Nafarroko historioakondatzea, Nafarroko erresuma agaraian. Ez da obiekturik zu zer izanen dira, irudiak, e liburuak, argazkiak, nola osatu duzu erakusketa hau? Be, hori erigira beha hilantzen, empresa batekin, empresa batekin den dauku esenografia eta programazioa, onduan ondoan uh, dena batzu orrde zienentiziko bat, bat muntatu dugu hemengoa dituekin uh, ditituak gala lotu ditugu gure proiektuari uh, laguntzeko gisan eta ba izaen dira uh, uh, irudiak, pantailak, uh, maketak hal uh, bat uh, Euskagi esberdin eiteko gero uh, gauzara kasgagi bat eta ludikoa. Beizain ba, alde batetik uh, historia Eukat politikoa, uh, Eta nahi behitu, uh, Nafarroko erresuma nola agertzen den hemen, sortu da beraz Iruina eta nahi edat horien inguruan, baina gero uh, nola agertu den administrazioa hemen, poliki poliki, hemen godo nibane garaziko gazteruarekin, gamartekoa eta diguzia, eta gero nola, uh, baina, nola beraz regiak hemen uh, jorratzen zuen gauza, baina, baina nahi dugu ere rakutsi uh, jendea nola bizi zen, ekonomia, uh, gizarte kategoria guziak, eta orita, gero esplikatuko dugu biztan da konkista garaian nola bi Nafarroa gertu ziren, Nafarroa garaia gaztelaren eskugel ditu dena eta Nafarroa bestea komatxoan artean independentea ditzen dena, e, Nafarroako IGG-en e, e, eskuzena, politika mailan. Esplikatzea hori, denur e, e, ustez gauza bataz, eta boi gaitea ba, emabalakigu hemen Nafarroa zela, baina gero da jakitea horrek suposatzen dituen gauza guztiak ibelean, e, jana behitu, be, e, Frantziako erresuman hartzen eh, zireik erabakiak behemen etzen sobera unkiak eta nah, froko erregak egiten eh, zituen erabakiak edo korteak, hor bat zen eragina eta da pixkat, eh, zentsibilizazio hori buruz eta raitea ahalera iraultza arte eh, ez duela, 10 ikustekorik izan Frantziarekin Frantziak atxeketitu bat sen afroko eta frantziako koroak berburuaren gainean baina ez bi estatues berdin bezala ziren Eta batira eremu bereziak ere pentsatzen dut, adibidez kintoari Bai, kintoaren ere, kintoa, ez da bat senak ere, eh, egz diaruan, kintoa da luk amankomun bat, zeho eh, eta aezkoa eh, eta beraz, eh, baigo gire nachtean eta beraz, eta eh, esteri beharren nachtean, eta beraz, da espikatze ere uh, kintoaren gauzan, nuen horretzen bizitzen radioaiten al, justu bohdak ziren eta etxolak eh, animaleak ekartzeko, baina luk amankomun bat zen nah, egegeak eh, Boa, untsa e, bisitatzen alko dugu erakusketa hori, noi zorion zen lantzen ari lan zenari zirezte ino, eta nunko katuko da Interpretazio Zentruau? Interpretazio Zentruau izan da, ba, igorri, lehenko egiko etxean uh, momentuko, eta gero, uh, bisitatzeko izanen da, 2000 eta hogei bukaeran normalki bukatu dugu, egina. Hainet la, zirezte lan horren egiten, errandu zuen mengoa dituak? Uh... Bai, ba, uh, langile gisa, uh, bera, zini horretan hartua izan izan izan, horretan proiektua eramaiteko, uh, Aztetik buru, hon lehan, eta gero, uh, beraz, beba dira, emengo autetxiak, eta haien esedea da, erikoetxarena, eta a, gero, izan dira, ondoan ditugun historialari, arkeologoak, hori, hori ekin hasi behi dugu lana, ikusteko ze programazio a, presentatzen dugu.